Gogua piztu dauzi, egor naiz, magasinak egitea, olako indagarekin, entzoterakoan, olako ideagarki bat, eta behasteburuntan, oiuak, entzun dira, oiuak, oiu gogorrak, erraiten handugu, minduak ere. sortan, bizki gogorak baitira oiu horiek, entzuten duzen bezala eta ez, oiu horiek ez tira gerla gune bateko oiuak ez da ne hor hil bederen nik ez Black Friday eguna zen joren ostiralean. Black Friday edo hostiral beltza estatu batuetan antolatzen dute orako, egun handi bat egun bat magaxinetan edo Xalmentu, xalmenta mundu hortan deitzen zaio ere presioen austea, Presioak hautsi, eta azkenean beharrezkoa den obiektu inutila, zuen eskutan duzie, zuen obiektu inutila baloratzeko manera bat. Ere, hostilaletan, beraz, goizetan, entzuten maozzie goiz berrin, kronikan beti haipatzen dut obiektu bat beharrezkoa dena, baina azkenean osoki ki inutila, inutila dena. Beti galeraz, argatik beharrezkoa iduritzen zait, ukaitea, metro bat largoduen telebista bat, marka ortakoa, dakit Panasonic eman dezaun, HD definizioarekin, eta uh, ezakit eskuinean ezartzen girelarik, uh, irude uh, moduan ikusten alda, bon, zer nahi araiten dut, gerran, nahiz, uh, sobera aditoa telebistetan, eta hainbeste aldatzen niren telebistak beti berritzen, berritzen aldatzen, beti obeagoak azkenean egiten dira, Eta la uste dugu behintzat, e, be, beharrezkoa dugula be, orain atera berri telebista edo telefona, iPhonea erekin ere, untxakon preintu dute, Appleen, behar direla albezain bat berritu, eta hola berritzen dira, li buruak, ez <laughs> ordena gailuak edo telebistak berrizen dira, liburuak buruak aldiz ez dira berritzen. Eta sostot beraz, presioak hausten dituztenerik, Ara hau, erosiko dut eta sustutene hauzoa intzi nartuko dut. Hau da jokoa, zeongi martsanen sistema kapitala, kapitalista hau. Bideoetan ikusten den bezala zinezko bogokak badira, egiazko bogokak badira jenen artean. Sans Asteburua ongi asteko supermerkatuetan zuen hauzuekin borrokatu edo hor bat joore, bai bai, bideobatean ikusitut hori. Telebista famatu horren azken modeloa erosteko, pentsa, berriun euro balio du bosteunen hor dezfoa. Da ez pentsa estatu batuetan gertatzen dela interneten pasatzen uh, zelako ere Asteburuntan osan edo da Amazon bezalako webguneetan zuen auzoaren jotzeko paradarikez, baina mul moltsa usteko bai. Moltsa usteak betetzen baitu bagneko huts sentsazio hori ere batzutan. Telebistako putz, hutsa putz, iratiko ha, ha, ha, ha. hitz api eta putz Lastar aktualitatean txartuko gira uh, Loretsu Bergunianekin, sare uh, sozialetan uh, beste gai bat ere baitzen haste uh, igandean Parisan izan diren manifestazio uh, debe beraz aipatuko dugu, baina nori lotua kopo geita batari, ere iragarki faltsuak geitu zeizkio haste buruntan uh, karriketan, brandalizmoa deitzen den uh, ekintzabat, uh, brand ganaidu uh, markak uh, inglesez eta bandalizmoaren arteko beraz uh, itzgei, Diokoa. Seireun afitxa uh, kendu dituzte, aldatu dituzte eta afitxar faltsuak eman, eta ko geita bateko sponsorak agertzen dira, Volkswagen, Air France, GDF, horako uh, beraz marka handiak, total ere, ipatzen aldugu, adibidez, hiduriz total ere inguramenaren uh, ingurumenari interesatzen da, ongi jakita, eta beraz uh, ork publizitate faltsu batzu, agertu dira, bai-bai, uh, uh, garbiago ibiltzen altzira otuarekin, menen hori iduriz, edo iruditan bakarrik uh, publizitateari begira, horako uh, afitsa doa, kintzatipi bat, ere, agertu da Parisen, musika pixka bat orain... Mia deitzen den artistarekin uh, Borders tituluarekin Mugak deitzen da beraz kantua eta refusiatuen jixiari interesatu da horak hanen dugu eta xalatuz kantoren bidez uh, europaren politika hemen eramaiten dena eta behemen musika beraz usten, dauziet apresiatzen be din say we're not with them we solid and we don't need to kick them this is no south east and western yeah guns blows doors to the system yeah fuck when we say we're not with them we solid and we don't... Be some westerns Western. Yeah, ganz to the system Edo Mugak kantuarekin Bideoklip baten bidez Europaren egiteko manera Errifusiatuen Eguerari begira beraz Xalatu nahi izan duk Kantu honen bidez uh, ala, Xarean ikusgai duzienain Teixoto gaurin bazizte bostaketa eta laurden diraitzeta putzen Gurekin dugumen txeloretsu Eta aktualitatean gerrituko gira txalde untan, horren aipatzen ipatzen uren gaiekin. Funtxian, kop hogeita bat, ejamezala gaur abiatu da, Pariseko itzordu nagusi hau munduko uh, estatu buru uh, kasi guziak hor uh, dira eta Klima uh, aldatzeko elburuarekin direla dirudi, bigradu uzberko litaike, apaldu beraz uh, be, beroketa klimatiko hau, hau da elburua, eta atzo beraz uh, be, Davidetan hainetza ipatu den uh, istilu gunea, Pariseko istilu gunea, ipatuko dugu ere, uh, gurekin dugu loretsu berguneak, atxaldean. Atxaldean. Erran bezala kopo bat Parisen abiatua, argazki batzu jadanika gertzen dira, estatu buruak irri haundiarekin, Fransua Holanden uh, ondoan, gertakari garrantzitsu onentzat, eta horretaraziz biztan dena, dakizuen bezala, egoera berezi batean egiten dela uh, gailur hori, diakinik, beraz, uh, Pariseko uh, atentatuen ondotik, beraz, egoera urgentziazko egoera batean eman duenla, Frantziak bere estatua eta horrekin batera debekatu dituela mugimendu sozialak edo maniak. Uh, bon, e, neguko edo eguberiko merkatuak aald ez ditu debekatu uh, edota um, bebiktimen memorian diren ekitaldiak ere horiek uh, onartuak uh, dira. eta beraz giro hortan uh, atzo izan zen manifestazio bat um, debekatua zena, Egan bezala, Parixen eta Iztiluekin bukatu dena. Bai, bai, bo, beh... Agi gajia dena da de bekatzea manifestaldiak, estelarik debekatzen eh, mehkatu... Salmenta eh, bri lotua diren mehkatu horiek, nuna eh, milak eta milak egen dealkartzen diren, jakinez, eh, fe febo. gertatu zena, etzela bat ere lotua mugimendu sozialai kontrakoa zen nahi zuten unki eh, jendetza bere kontsumoari zelarik betetzen beraz kon... <laughs> logikoki urgentziazko zerbait egiten den nah, egiazkiz hori hori balimaz zuten helburua bez deia anulatu beharko zuten eh, hondimundi ahondi hori guztia gitea zenta nahi badaz fe, Nahi, bazen, nahi bani bazuten zerbait unkitu zen e, frantxeas gobernamendua, berez, e, unkitzen albaziren e, gobernamendu guziak aldi berean, xegoazki kontentzaien zirela, eta, mm, eta kontsumoko gauza guziak ere. Eta, e, eta ara, hogeiten dena da, profitatzen da, egoera hori, blokatzeko sozialmu egeimenduak, geim, kontrola handitzeko e, jendeen e, aktivismoaren gainean, beti bezala, erabili izan den bezala eh, Euskal Higian edo zer gauza piskat blokeatzeko. Mm. Eta azkenian, zilegi edo legitimoak direnak uh... Blokatze horiek, bedaren uh, badiru di, frances populakuntzak uh, ongi hartzen dituela, debeku horiek, salbu manifestari batzuk, baina negia da mugimendu bizikik guti badela be, xalatzeko urgenziasko egoera hori, iduridu denek onartua dutela, terrorismoaren kontrako borrokaren izenean uh, mugimendu sozialak ere berdirela gelditu eta horiek justifikatuak direla. Bai, hori askia jikajia da, ikust komparatzen badira egoerak, eh, adibidez Madridian gertatu zelarik atentatua, jende guzia aterazen oino gehiu kajiketarat salatzeko gobernamendua, jaitiko gobernamenduari geldi zure gerlekin, geldi zure ahmen salmenta eta geldi gutaz jofatzea. eta hor jaldiz denak umil-umil eta etxeat sartzen, eta, eta ez, ez bat ere galdetzen bere gobernamentuari bere jokutrian e, gelditzea eta bere be, inda jinperialista hori non e, azken finean bere merkatuak sigitzen duen izan Sirian, izan naiden lekun guzietan e, bere argentsialmenta merkatuak eta behohak e, elkartzen dira jeiten da jende handi guzioriek hamdi e, um, horiek dira Mondoan zea, direna sekulako irabaziak egiten, e, bai ahmen bai gero begizera ikitzen delarik e, eskualdea, eta beti, ba, azken finean, miraka eta miraka zibila erailez eskualde horietan. Beaz bo, eh, dena da, frantzesak eh, etxan egoiten direla, eta eta normal atxamaiten dutela. Azken finean, interesgahi dena da ikustea zeh motako gezujak, tzen diren eta ez Espainiol Estaan tzen onartu eta dena joan ziren manifestattzeera zenta gezujas sobera lodia zen. Espainool Estatuak egiten zuen etatak egin, jendeak mezuen bidez MSen bidez eta zabaldu zuen haien artean e, zuhummoen bidez delala dela posible, jendea ohartu zen ez zela posible, eta e, beaz joan ziren denak kajikara salatzeko gobernamentuak egiten zuen guzia. eta ez bakarrik ez bak salatzeko... E, gezu hori, eta gainera gobernamendu horre galdu, galdu zuen e, gero bere bere gobernantza horrengatik. Mm. Hain itzitan gehtatu den bezala Euskal Eriko egoerekin. Baina, bai, e, frantziak beti, beti, e, atse mandu, ola, pixka bat e, limitean egotearen gaitasuna badu, beti e, badu gaitasun hori, isokolita pixka bat emaitea, bere politak erabiltzea jendea lasaitzeko hor klimaren alde ari da egiten zerbait bere itzetan. Eh badakigularik azken finean e, parte hartzen duten guztiak dutela be hoeiek dira petrolioaren aldeko e, gotoxlekuak, hoeiek e, total adibidez Frantsiarentza total biziki importantea da ez utzi chikulan etxiko, edo kontrolatuko edo mugatuko edo, e, azken finean E, beti totalen lobismoa edo beste holako enpresa hundien e, lobismoa ustiaketak egiteko, segitzeko petroliu asekatzen, segitzeko eta hori lagundua da gobernamenduak laguntzeonte, eta genera gobernamenduak egin horintuzte gerlak e, totalek behar dituen leku horietan. Beaz, bau, bon, da, zinez e, eskust eskullu eiten diren gauza batzu eta gero egin egin egin dena da, ikustea horiek dutela ant entxeatuko antolatzen klimaren aldeko zerbait, ba, mm -hmm. Badakigu zer gana duen. Eta... Segurazki, azken finean, be, botere artean badute bat dute arazotipi bat, edo... nola ezan... bat duzu... bat duzu imperio za joriek, eta parean bat abrik zere, brazil... Eh, bakizu, mm -hmm. brazil, india eta... China eta hori... Mm -hmm. Andi, handitzen diren... Eh, merkatuan handitzen diren eh, eskualde horiek, eta adibu ez, Txinak eh, be, jantzuen iza, eh, be, eh, kapitalismo berdera pasatzen zela. Beraz hor, eh, be, kopo goita bat, da, kapitalismo berdea eh, konkurentzian eh, osoki orten eh, aritzeko eta bo, jara, jingarri dira, bena da kapitalismoa e... gelditzen da, bena berdea bada ez da gaizki, ordoan? Berkatu ez ez, ez. <laughs> E, azken finean produktifismoan e, sartzen mazira eta helburua bali maozu kontrolatzea natura eta segurtatzea ustiatzen duzula behar dituzun gauza guziak. E, e, ez da gaizki gaiten duzun hori da justuki saltzen digutena nukleajak saltzen dizkigutelarik. Eta frantzia da mundu mailan lehena saltzen ditena e, zentral nukleajak. Eta janez hori e, justuki berdea dela. Mm -hmm. Eta, bon, e, fetxiste handiak dira, aspalnean madakigu e, obedugula aldatzea gure konsumentzeko manera, eta nukleaja ikusi dugu zembat e, lekutan, eta zegegtatzen den, e, betea erabiltzen diren, e, egiten delarik e, energia nukleaja, nukleaja badituzu, e, nora ditzen da, de, be, K boa, egoiten dira... Jadio aktivitatea. E? Eh? Jadio aktivitatea edo... Ez bada asken finan bada material oso bat ez duzuena erabiltzenan eta hori guztia biziki em jadena, mm -hmm. eta beraz gordetzen dituzun elementuak dira eta eudez ezartzen dituzu lurpean eta hola eta hori bon, e, bakarrik e, esplosioak eta diren lanjerak kontutan hartu gabe eta jakinez azken finean e, sekulako energia investitzen duzula energi pixka bat ateratzeko hortik aldiz e, be, bultzatzen maduzu egitajak e, berrak bere energia sortzen energia berkistak ja, garekin edo ferran edut gu haurek gureak egiten alditugu mm -hmm. eta e, guzkia beti hor dugu E, Euskarri jenamada hainitz, hainitz gauza eraikitzen aldugu beste manera batez eta berezikik gure kontsumitzeko manera aldatzen aldugu, eta ez dugu olakoan olako behajik. Mm -hmm. Baina, ba, horiak nahi dute hori seguchtatu eta bet garaia ez da segidan um, eroriko, baina ari da aldatzen gara hori eta nahi dutena egin, da zentral energetiko handiak oia kontrolatu eta sortu zentral energetiko be mm, Horur begi zitulttzeko manifestarien gana e, beraz hiureuna txilotutik gora izan dira atzo Parisena, e, eta azkenean pixka bat begidatuz komentarioak e, azkenan xarean ere ikusten baita Frantses e, frantsesen e, ikuspegia horrekiko, e, manifestariekiko eta la eta ua gertzen dena azkenan zergaetik doan dira horiek manifestatzerat... E, Debekatu azelarik, basakiten, debekatu azela euh, euh, terrorizmoaren kontrako burukaren izenean, euh, eta justut euh, biktimen memoria, hori ere, Manuel Valtzek, hori tuitatu du, hori eh, twitteren bidez bere mesua eta kesa ere adirazidu, erganez, euh, etzela onargarria holako istiloak euh, um, istiloak izaita biktimak euh, gogoan izanik. Bai, biztanda, ez da sekular onargarria, euh... Be, jende sumeak eh, ato bat eh, uxatzen duelaik edo, edo hasten duelaik eh, altsatzen ez da honak gehia, baina aldiz eh, berak manatzen dituen eh, jendeak eh, be, jendean etxetat eh, indakkeriz sartzea, E, jendeak jo, jotzea jodia oh, ikusten dira irudi batzu jotzen dituzte e, jendeak lasai, lasai zirela jagirik eta hasten dira hor oh, gure gure etakzek pagatzen dituzten eh dituzten jende armatu hoiak hasten dira be jende sume horiek e, jotzen ez dutu ongi ulertzen eh Noiz Jaikiko diren e, ba, azken finean bada arazo bat uste dut gerozta ipajeko egietara joan senta ba eh zu azken finean iduritzen zait badela hor jaiteginuen aluean eh xokolataren gauza jendeak onartzen du botereak jaiten dijena egia dela eta beraz ez dire fe, ez dut ulertzen zertarako batzu Ziren kontenttao joiten diren karikara hala ere. Hori da. dudan eman a uh, gobernu baten silegitasuna. Hori da. Eta bon, eh, jo nagoi egiten makira suedian bizi nuena pizkat zen. Uh -huh. eh, eh ez irakizko sekulan manifestatzera jo egiten zenta be gobernamentuak egiten dian guzzia ziregira. Mm -hmm. Bueno, hanches eh, estatuan eh manifapiskat gehiu bada baina eh, gobernamentuak eh, eta, eh, egiten dien eh, gehiena ziregira eta bada zerbait askiberezia militantetan dela beti beti ejan eh, e ehamerda hor girena eh, giza eskubideen alde eta eztagitze eta ez idei politiko batzuen defendentzeko Um, ez da adibidez hor hor behit joa da eta be joa barin bada pertsona hori hor jarriik zen pertsona hori ez da um, ez da joa bakarrik bere eskubide zibiren ujatzeko uh, uh, joa da bera horzerako eta bere ideiek ezutelako bate egiten gobernatzen duen estruktura horrekin eta bere idei hor horiek be kakin arazten dute e, populakuntza kontrolatu nahi duen e, gobernamentu hori Azken finean, egiten da, demokraziak dira. E, oligarkia dira, nuen e, jende multzo batek, kontrolatzen jen, e, beste, be, jende gehiena, helburua du kontrola, gure kontrolatzea, gukon hartzeko, haien jokoak, zenta badalobismo handiak, eta enpresa handiak dute e, e, kontrolatzen gobernamendua, eta ez, populakuntzak, behaz... E, No, beraz, normalki, eh, populakuntza errepresentatu eh, erkorukete eta beraz eh, estruktura errepresibu eh, horiek eh, ez diteizke esistitu behar. Alda beraz, gero horretan, abiatzen da gaur kopo gehitabat eh, gailur hori eh, eta behiz ditugu ez da behar da horiek naiz eta loretxun aski ez duzun hainitz, eh, ez duzula hainitz konfientxarik eh, kairizketa horietan. <laughs> Bo, justi, postura eh? zainiz tira goztaren hori hori use gehan. Ni ja dut <laughs> egia. <Yeah. laughs> Do, meikusiko zorrobea zeremanen duen eta ere biletik segitzekoa beste manera batez begiratuz eta irakurri zera azkenean sinezgailurri interesatzen di denai die denekel dasten dutenaz horik ere baitira gune batzu irakurtzeko interneten berada websberrinki ere ulertzeko eusak eta ikusteko. Uli, kejpát tukují togunak, jít se ta půdceň, vlohle čuverk vňa mi Eta lastar gure bankizonean um, simonitu iralti. Itz, abere, iritzia hartuko dugu gerla. Haipatuko dugu, baina beste gerla bat eta zariko da. Ah, Eta aldiz gure gomita. Germen Blazio izanenda. Amnesti Internacionaleko kidearekin haipatuko dugu urtero. Uh, giten duten izen pedura bilketa. Amar eguneko kanpaina bat. Amar pertsona, edo azkenean amar egoera xalatzeko giza eskubiden ur aketak salatzeko, uh, itzorduak antolatuak uh, dira baiona, dota donibuane loitzunen adibidez, baita xarean ere zuen izen pedurak uh, biltzen dituzte, hori dena ipatuko dugu gure gomitarekin, jamesa, jermen bleziorekin, laster, bostak eta erdime mentu zeuskali berriak zurekin, Bernadet Argaina. GASPETA Merkatal eta industria gambara, departamentuko laborantza gambara eta ofizialen gambara, jiri elkargo bakararen alde Ipareuskal Ekonomia Munduko sektoreak elgarrekin agertu dira prentsaren aitzinean goizean, jiruek elgarrekin erakutsina izan dute erreformaren ondorioz sortuko den eskualde handiaren baitan Ipareuskal Herria azkarra goizan endela elkargo bakar batean bildua balimada. Eta erriek, gaur arte dute beren ikusmoldearen emeiteko, prefetaren proposamenaz, bainan jadanik, bai errien gehiengoa bai jendetzarena alde agertu dira. Baiona eta Doni Banelo izuneko enpresatipien itzulia egiten asidira egun Zevdetesindikatekoak helburua dute enpresatipi edo arteko langileer beren eskubideak zoindiren jakinaraztea ezpeitituzte aski ongi ezagutzen. Abendoko lehen egun hau, biharkoa zida edo iaren kontrako eguna da mundndu guzian, aurtengo hautatu duten gaia da helburua zero, ez gehiago kutsatzerik diskriminanaziorik ez, zidatik ez eiotzerik, Baionako ospitalean sartzen informazio eta prebentzio mai bat izanen da egun guzian. Nieritzeko Atabal konzertu gela eta EHS eta festivalak elkarlan behia orkestu dute hegalaldia izenekoa, kultura eta musikan bi eragile hauek beste proposamen bat egin nahi dute iparaldeko jendeari, hortako laugau aldi antolatuko dituzte, helburua taldeak ezagutaraztea toki bere batzuetan, lehen itzordua abenduaren hamabian izpuran bordaxuri shotuan. Abenduaren 4 eta 5 Durangoko azokatik zuzenean emankizun bereziak eskainiko dituko Euskal Irratietan. Zuzeneaneko emankizun berezia, Arrosa sarea eta Euskal Irratia elkarlanean, Abenduaren 4an arratsaleko 4etatik eta benduaren bostean kantuzkantu emankizuna zuzenean Durangotik eginen dugu. Goizeko hamaiketate egoiti musikari ezberdinen lanak deskubrituaraziz. Segi ezazu Durangoko azoka zeure irratian. Goza ezazu Durangoko berrogeita hamararrena azokaz, euskal irratietan. mandoka! Utsumandokan uh, Charles Bidegen hitze Sitzekin o Shagari i hitza zaiko saiku. Biciak cematen duen, Shibudutarek duzien hitza o Shatu. Horkkentzi oh, adek! Horida! Atsumandutas kenyan serden diberian pechazen dute animale unek duen iaushi erritasun bezala konsidiatzen dela eta horien tak. Koldozoazok aldiz, uskalkien sortzia dela eta euskal tribuak eta eliza enekarpenik izan den edo ez. Iskuntzak berak ere ez dik eh, arrazoirik ematen pentsatzeko garaibateko tribuak eta garaibateko eliza eta dialektoak bat datozela. Josu Martinezek aldiz uskal militanten ihesaldiak dela eta kabra autonomoan zaurritu ikizanik ospito Itali alajun behar eta beti jaleike buia. Ihes egiteko. Tena prestaturik egunaren beha ginen. baina egintzetara basatzera ginduazenean, etako komando bat iritsi guardia zibilien patrolari tiroka hasi zen. Utsumandoka uskal iratietan, aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Oztego nuntan abiatuko da Madrileen ezkerra bertzaleko Ogoita kideren kontrakoe epaiketa, Talde terroristako kidea izaitiaz Akusatuak dira, bat asunaren mahai nazionala berri zuzatzea lepuraturik Huretarik bigai pare euskal erikoak ditugu Horror Martin eta Aizpea abrisketak Asterduntako gomitak Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, Itzeta eta itzeta eta po eta prentsa ipatzen dugu berria puntu eusetik abiatzen eta uh, gai nagusi euskal memoria euskal memoria eta ieslariei buruzko aitortza liburua orkestu du euskal memoria fundazioak 1908-etik gaur harteko ieslarien historia bildu dute lan kolektibo untan horotarat beren erritik ies egin behar izan duten eunta irurogei tamar mila euskal egitar zenbatu dituzte unta irurrogeita marmila besteak beste, azken behoitama urteetan, ieserat jo behar izan duten irumila lagunen datuak jasotituzte, beraz, izen abizenekin, eta ere hemen atsemanen dituzue. Eta beste memoria bat, erraiten aldugu, hemen elkarrizketa honekin, arantza ahutirekin, egin elkarrizketa berrian, gauzen zergatia ulerzea, epaitzea baino askoz garrantzitsuagoa da, etako lehen emazte liberatuetako bat izan Arruti, burgosko prozesuan epaitua eta hainbatetan torturatua ere oraindik militantea da eta bizirik iraute fisiko eta politikoaren artearen inguruko lezio batzuk ere baditu umore beltza hoietako lehena eta berak dion bezala urte erotikoan da irurogeita behatzi urte dituen arantza ahutirekin egin elkarrizketa beraz intezgarria berrian irakurtzen alduziena beste gain nagushi bat euskal prentsan euskara euskara zergatik be guri hizkuntza delako bai be nonztutze abenduaren benduaren 3an euskararen nazioarteko eguna da eta horrenkari ere hainbat gaia gertzen dira berrian adibidez bideo bat ondarrun gravatua euskara egune geuk be hondarutarrez eguk ere beraz hiru hilabetez euskara ikasi dugu bideo bat ikusten alduzie be ere beste artikulu bat Euskaldun beria omenuko dituzte aurtengo euskarako euskararen egunean markatu araba Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde publikoek eh, adierazpen instituzzionalia aurkeztu dute eta begian aiPA gai etxe pareek ere etxe instituzioak ekitali ugari antolatu ditu. Munduko zazpi hiritatan aipatuko duguna Eusska jatietan hastean zehar euskara gaia Ede argian, haipagai, Euskararen talibanak omen gara tituluarekin eta gaude ez dugu inior Euskararat erakartzeko erantzunkizunik. Nahi gure bizkar gainean parez paredira idekita Euskararen ateak, sentitu dezala elevakarrak berak, ortarako ardura eta beharra. bat beraz, be, uh, Erakartze gai hortan zergatik behar Euskaraz ez dakitenak erakarri gurerat. Oiek behar gogoa ukan, Euskara ikasteko eta Euskara mundu hortan sartzeko. Gugu eta interesgarria hemen Mikel Garziarena argia puntu irakur gai. Eta bestalde argian uh, garela orginak gara sailean, uh, joen astean maite murgia zelarik uh, gu mitaberezia. Hemen uh, aldiuntan, bideuntan, jendeak eta arropak edo bidezko merkataritza, jendea arropa kontsumo ikaragarriaz. Jabetzea nahiko nuke, Ar, agropen edo jantzien bergera bilpena sustatzen duen tolosako zuzeuden dako lidia dez da... Uh, beasteuntako gomita sorginak bideo sorta hontan jantzeko manera desberdin bat hotx, kontsumitzeko manera desberdin bat Eta irureun atxilotutik gora Parixen klima aldaketaren goi bileraaren bezperan hau da beraz argiaren titulu nagusia, bideo ere eman dute hemen. Azaroaren amairuko atentatuen ondutik manifestatzeko ezagitako debekoak indarrean ja gaitzen badu ere kopogeita bat klima aldaketaren gailujaren bezperan atzo hamar mila pertsona bederen elkartu ziren frantziako iriburuaren erdigunean argiaren kronika hemen eta hau ere gainagusi gelditzenak azeta puntu eusen atxiloketak eta gizak kop hogeita bat gailuraren asieran eta zidu mm, ere ere gainagusi kop hogeita bat François Hollande Obama zer atxiki berda egun hauen unen ondotik kop hogeita baten bilduma edo bere bilduma egiten du zidu eta bestale pariseko atentatuak ere ipagai zala abdelze slam uh, ai pagai eta ilbus xirian liteke sudestala vera Eta beste gaietan, uh, orain txetan entzuten zenuten mesala goizberriko gomitak izanen diren uh, uh, aizpea brisketa eta horrok marten urduri, bainan babestua kasiko dute makro epaiketak azeta puntu eusen haipagai. Eta azken agur bat ere Sergio diego i, uh, beraz hori media bazken haipagai uh, aztezken edan eginen zaio omen aldibat, errefuxiatu ari media bazken txet. Eta sun gehiago. Iritzia horain aldiz zuri hitza simonetuk altan. Gerla aipagain nagusia du azken aldi hotan. Eben ikere hori aipatu Bena badira gerla batzu, beste batzu baino ofizialagoak. Hots batzu prentsaguzietan aipatzen dienak, eta beste batzu bate. Haarp, aipatzen entzuna du ia. Alaska, A.B. erusiarei erosi zuten hemetzigarre mendian. Petroliu azbestalde, armadaren gune bat bada, hogei hektarekoa. Han, HarP izaneko ikerketa zientifiko militar bat, eramaiten dute. HAARP izan ki, high frequency actival or rural research izaneko programa. Hotxzeruko ionosferan eraginez, nola klimarekin joztatu. Hori armadaren breve edo agiri ofizialek berak diote. Jakir merda Amerika jestaduatua jak Vietnamian hasirik hirurgoi gexen amahkarras gerostik lania nahi direla klima mempratzeko sailan denen jakinean Komplotista! abaia Armadain larogeit hamar garen hamarkadako helburu ofizialak aztertu ondoren, hala zer dion lukmanpei, bakia eta segurtasun talde batentzat ikerle denak. Demanipulazioon klimatik, voer mem demanipulazioon de l'environnement de manier trepartikulier, tout ça pour desaplikations militaires. Izan uholde zikloi, lurikara eta beste eragite do sortzea, hara batzuendako ametxetako helburu militara. Gerla motauriak atik, prentxan gutia aipatzen. Ez baita gerla, ez natura da. Hots, naturala. Alta, mila behatziun talatanogeita mazazpian deia, Europako parlamentuak inkesta bat eramantzuen HAARP horriburuz. Agian, nahanguratzen asibaitziren. Parlamentuak HAARP horren asterzia galegintzolaik, Amerikar estatu batuen partetik ez du baimien ikukan. Zoazte jakiteazen dako. Galdera hemen txe, 1000 galt mil esker HAARP haipatzen zuen HAARP. Be, ulehtu duzien bezala, beraz, inglesezko, itzulpena. Eta, segitzen dugu aintzina, itz eta putzen, horrein gure gomitarekin. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Amnestia Internazionale ipatuko dugu Gatzalde uh, Untan, urtero bezala garai uh, hau berezia izaiten da uh, abenduaren amarrean, hemendik dik amarregunerat, uh, giza eskubidean nazioarteko eguna baita eta urtero beraz uh, be, biztanleak, deituak dira pertsona batzuen zuen uh, biziari interesatza, ola dugu, eta hoien bizi urraketari interesatzea, uh, izenpetze kampaina bat, abiatzen uh, baitu. Gurekin dugu, uh, Germen Blezio Amnestia Internacionalikoa, harratxalde hona. Harratxalde hona. Erran bezala beraz, urteroko borroka beti orduzia Amnestia Internacionalen, amaregun izenpetzeko, eta horren inguruan ere, ikitaldi desberdinak itzordu desberdinak antolatuak dira, haipatuko ditugu piskat uh, berantago, eta azkenan, or, amaregun izenpetzeko, uh, kasu batzuen inguruan, benen azkenean urraketa munduan zehar gertatzen diren, eguneroko urraketak salatzeko izenpetze kanpaina bat eta kanpaina horren beraz irudiak eh, piskat beti markatzeko irudiak garrantzitsuak baitira kanpainetan aurpegi bat begiak dira ikusten eta bai. Ez ditzagun begiak itxi. Etxi, hori da. Hein? Eta da, ba, emazte batten uh, behakoa, eh, begi eder batzu, eta militante bat da, izena, aurreli militante uh, depi bitan. Ez etxi begiak gizaisko biden urraketen uh, ikusteko beki, ikusteko eta xalatzeko bistanda. Amar egun izen eta erramezala kasu desberdinak dira hemen. Beti bitxie egiten du eta munduan zehar ba, dira milaka eta milaka kasu gizaisko bideen urraketak. Baina beti hor pertsona bat zua, dituzie. Bai, zerren eta hola, obekia gertzen da pertsona baten kasua erakutsiz, Hubekia gertzen dira horrak horiek, eta zer nahi gistaz, gero eragina izanen da denenzat, ez bakarrik batenzat iztanda. Biskabat bildu ditutzen ta amahak ez ditugu haipatzena, lehen biztan da. Amah dira, eta lehen haipatzen duen anteratik kanpo, siriako kasua, siriak familia bai, batena? Bai, familia batena, hori haipatu behar dugu, bai. Eta ere tenuen hostian, beraz, horak eta horietarik bat da, bortxasko desagertzeak disparition forze, francesez, eh, juridikoki hola deituak dira. Uh -huh. eta da hori indar, arataldi uh, batek, ere maiten, uh, norbait, eta gero desagerzen da, neok ez daki familiak edizkedek ez daki nun diren uh, illak edo torturatuak edo edo preso edo neok ez daki zer uh, bilakatuak diren eta hori jananik uh, izan da, diktaturetan Xili eh, uh, uh, Argentinan ere eta hola mm -hmm. Pinixoten garaian eta Pinixoten garaian eta veraz hori da, sirian zen eta familia osoa desager Da. Da, aski da, a gazkia ikustea, mm -hmm. eh, erakutsi diot hostian, eh, erakutsi da utzut arantxa. Uh, eta agertzen iraberaz aitamak, eh, bikute gazte bat, eta uh, bost haur uh, eta denak desagertu dira. Lehenik aita ere dute, zenta a, a, familiaren lambokatuak eta espikatuak dute, bistanda amniztiri, aita ere mandute eta bi erramunean jindira, Um, emazteren txeka, eta aujak denak ere mandituzte, eta ere, uh, ebatsi, etxean ziren gauza baliosak, eta otuak, ordenak gailuak, denak, mm -hmm. denek, denak ere mandituzte. Eta etzen bat familia bat, ez ziren ezagutuak, oposiziozko uh, talde batean, edo hola, mm -hmm. bat ere, eta hola ere mandituzte, eta gerostik, orduan, uh, bimilata hama iruan zen primaderan eta gerostik. Eta, ez, da, ez da, deus beririk? Ez da, deus, deus beririk. Mm -hmm. Eta horietira, uh, emazteak du izena rania alabasi, Eta xe narrat, xei uh, eh, bost Argaskean bost dira agertzen, xei mm. hau agar dinak. Hor, uh, reiten zinuena, bortxatuzko desagerze bat kasubat badela, beraz familia honena, enan uh, xirian laro gehi mila balita izkanala, desagertuak. Bai, gehiago ere omen, eh, enan bederen laro gehi mila pertsona desagertuak. Eta indar polizialek eraman... Bai, ah, bai, bai, hori, uh, xe da zenta baziren... Uh, araba ziren auzoak edo familiako norbait edo hola, ikusi dutenak, frogak badira, bai bai. Mm -hmm. Eta, bon, bistan da, gero torturari ere lotuadera zenta berri kitan, frantzian, gertu da, liburu bat batiku. bat iku, bada kisto joan da, um, joan da siriatik han uh, poliziarekin lan egiten zuela argazkilari bat. Bai, eh? mm, uh, Horri uh, ere lotuadazen, horiek ere desagertuak ziren, uh, eh? ez dakite mm -hmm. nortziren. Batzuak ezagutzen dituzte horai, argazki horrietan. Mm Homen, -hmm. beren familiako edo adiskite batzu. Mm Horri -hmm. beraz, kasu baten zaten, jamezala, bai. mar kasu bat dira, oradmiztia internazionalek defenditzen dutena ka horten, bai. beste kasu bat haipatzeko tana? Bai, edo, edo hiru bederen kasu biltzek Eko, ran ezake, euh, opinione prechoak, hori aspaldetik euh, amreziren lanabaita, opinione prechoak eran aido bakarik euh, ideia bat zuen ara, espresioa emanik, euh, precho direnak, eta horiek dira euh, erialde arras desperdinetan. Adash, oui. Eman ezagun, malesian. Zunia du uh, izengoitia eta da margo lari bat eta uh, tweet bat zuetan igortzen zituen bere margoak eta biztan da... Uh, bon, Gobernamentuari ez zirela alde eta orduan kritika hori, margazki lariak kritika hori eginez, ez zuten maite bestan da, eta Malezian preso eman adute eh, Kongo e Republika Demokratikoan gauza berra binan bi eh, gizon gazte, e uh, au pochicioco tal débat scène fait gastekgina soutela euh his uh, tua eriten na naiswaine uh, bédaine de uh, mogu menduaren izenak et eh, mm his -hmm. uh, tua et ordoan uh, préchauffage déjà ben nanere, uh, Uste du, amnestiren arabera, la, euh, laster, eriotzez igorra, aplikatzen aldiote. Mm -hmm. Bakarrik, opinione batez, zato ben, preso. Preso dira horiek ere. Eta, ilugarren kaxo bat, euh, nuke euh, Arabia Saudian. Gizu mm -hmm. ba, delako, edo, Saudia haizt, eramber dogon. Eta, abokato bat, gizaisko biden alde, lan egiten duena, preso hemen adute, ama laurten zat, eta e, raxizaguna da, zerren eta raif badaui ere defenditzen zuen. Raif badaui bakizo um, kondenatuazela uh, mila, mila azote, mm. golpe, eta ez dakitzen bat right. orte. Precho. Ara hori ere, berak defenditu du eta preso hemen adute abogadoa ere. Ara, beraz, hirukaxu Malisiako margolaria, Kongoko bi gazte, eta irugaren abedaz Arabia Saudian, gauza abedaz kenian, opinione prezoa arabe iritzien gatik. Hordane, ramezala, amnesti internationalek amaregun, maiten ditur, lera garen dugu, amareka chuen, be egoera salatzeko eta e, izenpetze kanpaina bat abiatzen du ekitali desberdinak iza dira e, izenpetze ohiki lan gero Amnistia Interzionaleek zahar egiten du. Ah, Igorriak dira denak um, gobernamenduei to gonamenduei edo batzutan. Eh, baria bei bereziak, eh, edo, eh, edo justizia ministroari, edo do edo do giustizia ministeriali et du cashuakso indiren hein eh. et taider bestalde hori grand da d'hypatser bestalde ere, yenda qui se met dans la batzu igoriz, Uh, prexuer berer edo, edo familier ere. Hor, itzorduak badira beraz uh, hostiral, uh, larumat eta berrizandoko haste asteburuetan eta zer izango da itzordu hien elburua hor? Ah, e, e, beraz, izanen dira, ikusiko e, dituzte jendek, eh? mahiak eta hamar um, argazkiak eta hamar kasuak uh, orkestuak. Mm -hmm. Eta orduan, uh, e, izen pedurak, izen dira, orduan paperez, beinan ere, batzutan, erosten ditugu emengo eh? karta polit batzu, eta igortzeko delako sustengo mesuak ere. Bestenaz naz, webgune bat izanen da, Bien en bakarrik, lauan bacrique lauan eh, idekia izanenda hostileticentine uh -huh. uh, a da et wwaiju pointu 10 jours pour signer denalotoli 10 jours pour signer pointu org uh -huh eta hor, beraz, izen petsan ahal duzue intesatzen baziste eta, bon, jakinek, beraz kasuak munduan zehar direla, baina azkenean direla eguneroko uraketak, giza eskubide uraketak, salatu nahi dituenak amnesti internazionalek eta sustengut uh, taldeetan ere uh, pertsonak, uh, beraz, bildu dira Parixen izanen da, hor, haste buru bat ere horren uh, inguruan bit zagurtoa entzin, uh, Germen nuen nahi Ere, Amnistia Internazionaleek uh, bestalde uh, aktualitatean baita ere uh, momentuntan Frantziaurziazko egoera batean eta Amnistia Internazionaleek erena izan du pixkat uh, erreakzionatu frantszies gobernuaren urgentziazko uh, egoera hori plantan ememaitearekin uh, kasu egin behar zela hor, uh, urgentziazko neugioiekin uh, be giza eskubideak ez uhjatzea Frantzina. Hora, hori da. Eran dezakun uh, ardatz nagusia dela, eran dezake gisa eskubiden urratzea kere, urgenzia urgen bat uh, direla, mm -hmm. gisa eskubiden uh, urraketen kontra lan egitea. Amnesti Internazionaleen uh, deialdia beraz Itzorduak uh, Ostiralauntan beraz Donibane Loizuneko mediatekan Larumatean Baiona Zentroko mediatekan eta beraz Ondokosti buruan abenduaren uh, ameka Ostiralararekin uh, Baionako zuzenbide fakultatean gerditabiak uh, artean eta uh, Larunbatarekin ere Angeluko mediatekan Endaiakoan eta Senpereko intermarxen ere itsordua emaitzen du Amnesti Internazionaleek Germaine Blézi mire esker gurekin egunik atxalduntan? Mire esker zuri eta entzulei ere. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin oskal irratietan. Eta musikarekin e, segitzen dugu justuki, aipatzen ginuen beraz Amnestia Internacional eta uh, sustenguak ere bildu nahi izan dituzte uh, artisten artean, Parisan izanen diren itzorduak, uh, behoiekin ere eginen baitira Amnestia Internacionalen itzorduak eta be adibidez Estefan uh, Escher edota Way ere artista, Robert Badenter abokatua, Enkibilal edo marazkilaria edota Jean Serral eta Moriarty edo beraz Moriarty proposatzen notzietemen, Jimmy kantoarekin horretarazzen notzietela minutoren buruan berrienten oreizan dela euskari ratietan Jimmy cause you need a bath and you grab all Jimmy is still gonna die. Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo not a deterrent you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's the last cigarette and there's Buffalo fist and it's all kind of wild. Jumbo gym. Arti entzuten ginoen erran ezala Amnistia gisa ere aurkeztu dena eta behitz eta putzekin agurtzeko tenorea baina lenik hitz ordu batzu eta lehenik shakri. Eskurberoak! Bero-beroak! ESKURBEROAK! Bai, Eskurberoak bete dira gero eta gehiago beroak. Hila betearen asken axtelean guztiz bezala arratseko berrelatzi eta nantzutan lehenko ezie Eskurberoen musika eman ba. Yes, no, maybe Ila eta eutana orkestuko ditugu gustukoak dituzien tele-sailen musikak renaissance, eluen aztelenia nahatsako bere atzietan, eta errepikantuko azteskinarekin eskur beruen e mankizuna Ostego nuntan abiatuko da Madrilen ezkerra bertzaleko Ogoita amabost kideren kontrakoe epaiketa, Talde terroristako kidea izaitiaz akusatuak dira Batasunaren Mahai Nazionala berri zuzatzea lepuraturik Huretarik biga ipare euskalirikoak ditugu Orror Marten eta Aizpea abrisketak asterduntako gomitak Etenik horrekin agurtzen zeituztet, bihar itzotup hitz eta putzen itzordua emana, bostak eta seiak artean, eta gurekin izanen dugu, Martin kitxo seiak euskal ikatietan!